Велосипедом швидко доберусь до телефону. Аби нікуди не подівся хрипливий. Що кисюра і грабіжник одна і та ж особа, я вже не сумнівався. Коло з'єдналося. Ми мовчки йшли вузькою вуличкою до лиману. Після полудня щедре сонце потроху вичахало, але пекло ще добре. Що ж, розшук хрипливого не дуже затягнувся на четвертий день. Тьху-тьху, коли б не наврочити. Я зупинився, показав Дмитруку на пагорб, що зеленів ліворуч. Он там постійте, наче дивитись на лиман. Дмитрук зігнувся і поліз на пагорб, а я почав спускатися до лиману. Ішов наче на прогулянці, щоб нічим не привернути до себе уваги хрепливого, якщо він тут. Не боявся, що він мене впізнає, бо я теж не запам'ятав його під час сутички о півночі на гарматній. Ось і пляж. Людей небагато, переважно молоді діти, на камінні кілька рибалок і трохи остронь четверо картярів. Не троє, як до обіду, а четверо. І вже й молодик у темних окулярах з ними. У мене прискорено забилося серце. Проте я байдуже підходив до картярів. Навіть нахилився, підняв невеличку перламутрову стулку черепашки. Порівнявся з картярами. Коли них лежали дві порожні пляшки з-під вина. Худрулявий сидів до мене спиною. Один в ластовинні, з на передпліччі, ніж у могилі і напис «Не забуду, мать родную». Запонібрата запросив мене. «Сідай, кореш, побавишся вочко. очко». Я мовчки поляскав себе по кишені, мовляв, нема грошей. І тут озирнувся на мене худорлявий. На його правій щоці від кутика губ аж до вуха свіжа подряпина. Хрипливий. Василь Кисюра. Мені перехопило дух, хоча підсвідомо готувався до зустрічі з ним. «Бідно живеш!» хрипло сказав він. «Давай на бичата!» «То подарунок матері!» кивнув на годинник. «Ну, то звідси, мамин сосунець озвався третій, гладкий, з обвислими, наче у жінки грудьми, виймаючи з-під сідниці пожмакані купюри. Не впізнав, не впізнав мене хрипливий. Я стягнув сорочку, ніби збирався загорати, і кратькома зиркнув на пагорб. Некодим уже стояв на вершечку. Я роззувся, пішов понад водою, і теплі хвилі набігали мені на ноги. Набрав жменю пласких камінчиків, знехотя почав кидати їх у воду, стежачи краєм за Дмитруком. Чого ж він стоїть? Нараз Никодим Карпович метнувся з пагорба, притримуючи рукою капелюх. Картярі спокійно різалися в очко. Я глянув на годинник. Сімнадцять хвилин на шосту. Поки Дмитрук доскочить до телефону, поки скорич приїде сюди, Всього півгодини, не більше Головне, щоб кисюра не пішов звідси Я, звичайно, слідкуватиму за ним Але затримати його буде важче Проте він повинен одягнутися, а для цього йому треба заскочити на дачу І там я візьму його Я кидав камінчики у воду, поволі бредучи смужкою вогкого піску Тривожно кигічили чайки а може у хрепливого був спільник? Чому був? Картярі його друзі, одна зграя. Да, тоді взяти їх буде нелегко. Не попередив я Дмитрука, що їх тут четверо, не попередив. Зоркнув на годинник. Вже п'ятнадцять хвилин, як сторож побіг дзвонити. Отож, наше вже в дорозі. Я помалу взу туфлі. Пішов назад. Сів на камінь, слідкуючи за компанією і за дорогою, звідки з'явиться скорич. Збігло ще п'ять хвилин. Цікаво, який вигляд буде у кисюри, коли ми візьмемо його, адже вважав себе невловимим. Я одягнув сорочку, поглядав на дорогу між пагорбами, згадав, що не знав оперативників, окрім скорича. Коли не він ітиме першим... Я можу забаритися, і тоді грабіжник помітить щось підозріле. Я аж звівся, думав, підходити до кисюри чи чекати наших. Але що робитимуть троє картирів? Четверо проти одного. Кисюра хитрий. Вдасть, ніби я програвся, і від злості затіваю бійку. І все ж помаленьку пішов до них, а хвилини спливали. «Крок, іще крок!» Здалося чи справді? Прислухався. Вирізноголосся пляжу і шум моторних човнів плівся гул автомобільного двигуна. Він гучнішав, наближався і раптом замовк. Ось за пагорба висунувся креслатий капелюх, потім обличчя, плечі. Дмитрук приїхали. Він майор, а за ним водій газика Микола Бунчук і ще один товариш. «Скорич помітив мене?» але не прискорив ходи. Ішов немов людина після праці, що вибралася до лиману на відпочинок. А Кисюра спокійно, звично здавав карту. Ось його спина з чорною родимкою на лівій лопатці. Шкода тренер з боксу на горняк не пам'ятав такої виразної прикмети. Я б ще першого разу пізнав би по ній Кисюру. Моя тінь впала на нього. «Ти що, скляний?» Не оглядаючись, хрипло запитав. Майор, Микола і той третій майже поруч. Грабіжник тасував карти. Ставай, сюром.